în fericire uneori s-aud colinde și miroasa a portocale. În fericire ninge mai mult, cu fulgii dintr-un timp numit copilărie. În fericire nu contează cine e ea câtă vreme există. Dimineața miroasa a cafea, uneori somn, amere coapte și a gutui, și ferestrele dau întotdeauna spre noapte. Se mai întâmplă și altele fără se întâmpla totuși nimic.